Не можете й викласти, але ж бо ні, трівай. У мене три хутори, половина батьківських табунів мої, усе материне війно. Навіть що й втаю її мати від батька, то моє, усе моє. Нема ані в кого в козацьк такої зброї, яку я маю. Заїдень тільки держак шабльовий дають мені добірний табун, і ти тисячі вівці. Усе занедба, занехаю. «Спалю, затоплю, як то тільки промовиш єдине слово, або поворухнеш своєю оксамитою брівенькою чорнесенькою. А прозбач, будь ласка, лебідонька панно, моя верзу навіть, що не до речі, кажу, бо таки нема, що мені бурлацюзі в бурсі та на Запоріжжі казати такеньке, як, звичайно, треба казати таменькі, де бувають королі, князі». Та й усе, що є найкращого з вельможного лицарства. Бачу, що ти єси інша, людина Божа, а надми усі, та й далеко до тебе усім паням і панянкам. З цих речей Андрієвих панянку все дужче понімало диво, і опріч їх ані на що вона не почувалась, ані слова, не прокинувши навіть. Пильно слухала дівчина-ляхівка щиру сповідь, що, як бач, у воді відбивається ясне блакіття, то так і речі Андрій визначили його молоду душу щиру, та й кожне слово його мови, що джерлом грала з-під серця, міцю дихала. Вип'ялось уперед прехороше її лице, откинула вона геть надвисаючи волосся, розтулила вуста та й довго вона отак дивилась, далі була наважилась щось замовити, та ту ж міть спинилася, згадавши, що іншою стежкою трейти козакові, що батько, брати, Україна лютими месниками позад його стоять, що запорізьці хижими орлами обсіли місто навкруги, що люта смерть призначена всьому містові та й в мент. Очі її слізьми налилися. Вхопила вона шовком шиту хустку, накинула собі на вид і за хвилину зросила ню слізьми. Довго вона сиділа, закинувши назад себе голову, придавивши собі білими, як бач, сніг білими зубоньками пишну губеньку спідню. Неначе в момент почулось, що улетнула ню гадюка – та й не скидала хустки з виду, щоб не бачив Андрій, яка люта туга гризла її. «Хоч слово йди, промов до мене, зернятко моє», – проказав Андрій, та й взяв ню за білу ню рученьку оксамитову. Як бач, блискавиця лиснуло йому по жилах, скоро він дотнувся та й стискав її рученьку зів'ялу. Але ж вона мовчала. Хустки звіду не здіймала і не наче скам'яніла. «Чого си ти?» – квітонько рожева засмутилась. «Кажи бо, голубенько, білесенька, з'їси мені, свято моє! Чого єси? казав Андрій. Кинула вона геть від себе хустку, одгорнула понад висале на очі волосся, та й затужила стиха, як от при найкращого вечора схопиться вітер, Та й повідне очеретами понад берегами. Зашумить, зашелестить, засичить палихати очерет, Залунають тихі сумні голоси, А прохожачий, спинившися, дослухається до їх. Якась туга обійме його, і байдуже йому, що вже повечоріло, Що геть косарі, йдучи з поля, Запинаючи жвави веселою, аж лунає, А десь ген-ген віз торохче. Матуси моя, безталаннице, Чи ж не на жалності повічні Спокохала мене матіночка ж моя, пити моя? Чи ж не на поталу пестила мене? «Чи не гірка ж мені трапилася доля? Деле моя, кати мій, вороже, а люта, усих ти прихилила, усих ти привернула до мене, що найкращих з усього шляхетства, що найзаможніших панів, грапів, баронів, чужоземців та й все, що не нає кращого знацького лицарства».